Рустем урвав і обвів слухачів оком. Усі були скуплені та зацікавлені. Чорна кава стигла у філіжанках, сині струмочки диму ліниво здіймались із люльок і причаївся жар у печі під сивою шапкою попелу. Бекірові очі горіли, як дві жаринки, червоні вуха світились, як місяць на сході. Ну, почав знову Рустем, Побачили ті, що на могилі гроші, десь, певно, недурно люди їх наскидали, поклали й свою частину докупи, наскидали старому харчів, лишив хтось рушник, щоб бідний Дервіш у пустині міг до намазу умити руки і подались у свою дорогу. А Дервіш лишився. Сидів він день, сидів він другий у глибокій жалобі, в кінці заспокоївся трохи, і думки обсіли стару його голову. Чи варто вертатись до шейха? Та й із чим вертатись? Діла не справив, осел пропав. Тільки розсердить шейха, чи не краще лишитись на місці? Тут непогано. І гроші складають, харчі йому звозять. Є з чого жити. Хай Шейх подумав, що він з десь із дороги, пропав. Подумав дервіш, подумав та й залишився. А тим часом пішла по світах чутка, що у пустині сидить над могилою святого убогий дервіш і плаче з горя. А та могила, й святий новітній роблять великі чуда. Слабим вертає здоров'я, сумних потішає. Навіть мертвим дарує життя. Почали звідусюди з'їздитися люди, почались молитви над ослячим гробом і справді діяли чуда. Дервись зібрав грошей силу вселенну і забагатів, збудував над могилою красне тюрбе, укрив могилу дорогим оксамитом, ба незабаром і сам став відомим шейхом, поставив таке прийняв деревішів та вславився врешті ще більше, аніж той шейх, якого покинув. Рустем мусив спинитись. Мертві фігури хаджі заворушились. Якийсь невиразний гомін розлігся в кав'ярні. Люльки задиміли, як димарі, а чорні очі спахнули, як вовчі. Тарас почав, треба кінчати. Рустем вів далі. Минуло так щось кілька років. От раз їде той старий шейх, в якого колись пропав осел, та дервіш. Старий уже аж білий. Навколо його прості дервіші. Бачить, стоїть в пустині такий пишне тюрбе. Захотілося йому перепочити у брата шейха та поклонитись могилі святого. Завернув, входить, віддав селям, вклонився могилі, коли зирк а перед ним його давній Дервіш, що пропав колись без в дорозі. «Ти що тут робиш?» – здивувався він. «Ти чому не вернувся до мене?» «Ой, шейху, ясне, я все розкажу. Ходім тільки звідси до мене в господу». Завів до себе, посадив на почесному місці і розказав все, як було, як пропав у дорозі осел, як він сумував та боявся вернутися додому, як люди скидали гроші та молились на могилі покійного. Я їм забув сказати, що поховав там твого осла. Ну, як почали давати гроші, я й подумав, нехай дають. А оце незабаром я збирався їхати до тебе з подарунками, бажав покаятись. Та одно мене мучило тільки, Отче Святий, як тобі скажу, що люди молились на могилі осла? Мало не плакав Дервіш. Тоді старий шейх осміхнувся у білу бороду, поклав свою руку на руку дервіша, наблизився до його вуха й лагідно мовив, «Не турбуйся, брате, хай тобі стане відомо, що під нашим славним тюрбе похований дід цього осла».